23. Наступного ранку, замість того, щоб піднятися в офіс, Джульєта спустилася на п'ять поверхів нижче, на верхню чорноземну ферму. Там мав бути похорон Марза. У її заступника тепер не буде жодної теки, не знадобиться жодного розслідування, просто його старе натомлене тіло опустять глибоко в землю, де воно розкладатиметься і живитиме коріння. Це була дивна думка. Дивно було стояти в тій юрбі та міркувати про Марнза, як про теку з паперами. Минуло менше тижня від початку її роботи, а вона вже розглядала палітурки, виготовлені в перероблених на волокно бананових шкірок, як притулок привидів. Імена і номери справ. Життя, стиснуті до 20 сторінок паперу з переробленої целюлози, їхні сумні історії, вписані чорнилом на тлі ворсинок і різнокольорових цяток. Церемонія тривала довго але Джульєта не відчувала плину часу. Перед ще був помітний горбочок насипаної землі. Там лежала джанз. Скоро ці двоє розчиняться в рослинах, а рослини годуватимуть мешканців бункера. Джулієта взяла стигли помідор від тіні священника, яка блукала за ним серед тісного натовпу. Удягнені в червоне, вони співали своїми гучними голосами, підхоплюючи один за одним. Джульєта вкусила овощ. Трохи соку бризнула на комбінезон. Розжувала і проковтнула. Автоматично відзначила, що помідор смачний. Важко було по-справжньому насолоджуватися ним. Коли настав час закидати яму землею, Джулієта оглянула юрбу. Двоє людей померло у верхній частині менш ніж за тиждень. Десь у бункері сталося ще дві смерті. Тож минулий тиждень виявився тяжким. А може й не так все страшно. Залежало від погляду. Вона помітила, як бездітні пари затято вгризаються в свої овочі, тримаючись за руки і мовчки підраховуючи шанси. За спостередженням Джульєти, лотереї проводилися найчастіше після смертей. Вона завжди вважала, що лотерею слід проводити регулярно, щороку, аби вона відбувалася, незалежно від того, помер хтось чи ні. Проте поховання тіл і збирання стиглих помідорів просто над могилами підтримувало їхній дім. Це був життєвий цикл, від нього нікуди не втечеш. Мусиш його поважати, охороняти, цінувати. Людина йде з цього світу і залишає по собі дар живлення, дар життя. Мерці поступаються місцевим новим поколінням. Ми народжуємося, стаємо тінями, навчаємо власні тіні, а тоді помираємо. Усе, на що можна сподіватися, що тебе пам'ятатиме за два покоління тіней. Перш ніж могилу засипали цілком, учасники церемонії підійшли до краю ями в чорноземі та вкинули в неї рештки з'їдених плодів. Джулієта зробила крок уперед і додала недоїдений помідор до яскравої кубки шкірок і Хлопчик-служка спостерігав за польотом останніх недоїдків, спираючись на свою величезну лопату. Овочі і фрукти, які не впали на край ями, він скинув у неї разом з темною масною землею. Залишився горбочек, який згодом, коли його кілька разів полюють, зрівняється. Після похорону Джульєта повернулася нагору в свій офіс. Відчувала, як стомлюються ноги, долаючи прогони, хоча завжди пишалася власною фізичною формою. Однак то спускатися, то знову дертися сходами нагору не те, щоб повертати гайкові ключі чи розкручувати уперті гвинти. Раніше складність полягала в тому, щоб просто не заснути в додаткову зміну. Жуліета вирішила, що це сходження є чимось неприродним. Люди не призначені для такого. Вона сумнівалася, що люди взагалі були створені для того, щоб часто виходити за межі одного єдиного рівня бункера. Але ще один носій промчав униз повзне, привітавшись легкою посмішкою на свіжому обличчі, танцюючи металевими сходами, і вона подумала, що, можливо, просто потрібно більше практики. Коли нарешті видріпалася до кав'ярні, вже тривав обід. Приміщення повнилося галасом і металевих виделок і тарілок. Гора записок, залишених біля її офісу, виросла. Поряд стояли рослини в пластиковому горщику, пара черевиків, маленька статуетка з кольорового дроту. Джуліата затрималася біля цих речей. Оскільки у Марнза не було родичів, доведеться їй переглянути ці речі і передати тим, кому вони найбільше потрібні. Шериф нахилилась і підняла одну з листівок. Почерк був невпевнений, напис зробили Олівцем. Вона уявляла, як цього дня старшокласники писали листівки для Марнза на уроки трудового виховання. Це засмутило більше за церемонію похорону. Вона змахнула сльози і подумки вилаяло вчителів, які вирішили залучити дітлахів до цього бруду. «Не вплутуйте їх у це!» – прошепотіла жінка сама до себе. Поклала листівку на місце і опанувала себе. Вирішила, що заступникові Марнзу це сподобалося б. Нескладно було зрозуміти цього чоловіка, який постарівся тілом, але не серцем. Цього органу він так і не зносив, бо ніколи не наважувався ним користуватись. У офісі з подивом помітила нову особу. За столом заступника Марн засидів незнайомець. Він підняв погляд від комп'ютера і посміхнувся їй. Джульєта вже збиралася запитати, хто він такий, коли Бернард не могла думати про нього інакше, як про тимчасового мера Виступив із камери, з Текою в руках і теж посміхнувся. «І як усе пройшло? поцікавився він. Жуліета перетнула кабінет і висмикнула Теку з його рук. «Будьте ласкаві, не чіпайте тут нічого». «Не чіпати?» – Бернард засміявся і поправив окуляри. «Це закрита справа. Я збирався забрати її до себе в офіс і підшити до інших». Жуліета глянула на Теку. «Це була справа Холстона». Ви ж знаєте, що ви звітуєте переді мною, чи не так? Ви мали хоча б зазирнути до пакту, перш ніж Джанс прийняла вашу присягу. Я матиму це на увазі, дякую. Джуліета залишила його біля відчиненої камери і підійшла до свого столу. Поклала теку до верхньої шухляди, переконалася, що флешка досі в комп'ютері і глянула на молодика навпроти. А ви? Він підвівся і стілець заступника Марнза, як завжди, зарепів. Джулієта намагалася переконати себе, що той стілець йому вже не належить. «Пітер Білінгс, мем!» Молодик подав їй руку. Джулієта потисла її. «Я щойно сам склав прицягу». Він узяв свою зірку за кінчик і повернув так, щоб Джулієта її побачила. «Загалом Пітер мав посісти вашу посаду», – сказав Бернард. Джулієта не зрозуміла, що він хотів цим сказати і навіщо взагалі було згадувати про це. «Ви щось хотіли?» – звернулася вона до Бернарда. Казала на свій стіл, завалений паперами ще від учора, коли вона майже цілий день розбирала справи Марнза. «Бо якщо у вас є щось для мене, можу поставити в чергу після всього цього». «Коли я вам щось даю, це поза чергою», – Бернард пляснув рукою потеця з ім'ям Джанз на обкладинці. «І я роблю вам послугу, піднімаючись і влаштовуючи збори тут, а не змушуючи вас спускатися до мене». «І що ж це за збори?» Джулієта не дивилася на нього, сортуючи папери. Сподівалася, що Бернард побачить, як багато в неї роботи, і піде собі, щоб вона могла втаємничити Пітера в ті дрібниці, яка встигла зрозуміти сама. «Як ви знаєте, останніми тижнями сталася значна кадрова реорганізація. Безпрецедентна, принаймні з часів повстання. І я побоююсь, що нам небезпечно триматися осібно». Він притиснув пальцем теку, яку Джуліета намагалася взяти. Втримав її на місці. Жінка глянула на нього. «Люди хочуть стабільності. Вони бажають знати, що завтрашній день буде схожий на сьогоднішній. Вони прагнуть гарантій. До того ж, щойно пройшло очищення, і ми зазнали певний втрат, тож настрій у бункері природня досить нервовий». Він махнув рукою на текі і стоси паперу, на громадження в Джулєте на столі, які вже перетікали на колишній стіл Марнза. Молодик навпроти з острахом дивився на цю гору, неначе боявся, що вона ще більше посунеться на його стіл і завдасть йому ще більшого клопоту. «Тому я вирішив оголосити загальну амністію. Це не лише зміцнить дух усього бункера, а й допоможе вам обом почати все спочатку, щоб ви без напруги знайомилися зі своїми обов'язками». «Почати все спочатку?» – перепитала Джульєта. «Саме так. Усі ці п'яні бешкетники. Що у нас тут?» Він підняв теку і прочитав ім'я на обкладинці. О, і що ж Пікінс накоїв цього разу? З'їв сусідського пацюка, відповіла Джульєта. Домашнього улюбленця. Пітер Білінг спирснув сміхом. Джульєта скоса глянула на молодика, намагаючись пригадати, де чула його ім'я. Так, вона читала нотатку, яку він додав до однієї стек. Цей юнак, майже хлопчик, був тінню судді. Джулієта дивилася на нього і не могла собі цього уявити. Він мав вигляд радше айті-фахівця. «Я вважав, що тримати пацюків як домашніх тварин протиправно», – сказав Бернард. «Так і я. Пікінз-позивач. Це зустрічний позов, така собі помста». Вона покоперсалася серед ТЕК. «За оце». «Ну, бо дайте глянути». Бернард схопив другу ТЕКу, склав її з першої і вкинув у кошик для смиття. Акуратно складені документи і нотатки з ТЕК випали і перемішалися з клаптями паперу, призначеного для утилізації. «Пробачити і забути», – сказав він, обтрушуючи руки. «Ось слоган моєї передвиборчої кампанії. Саме це потрібно людям. Я за новий початок, за те, щоб у ці тривожні часи забути про минуле і дивитися в майбутнє». Він ляснув Джульєту по спині, досить боляче. кивнув Пітеру і подався до дверей. «Передвиборчі кампанія? перепитала Джуліета, зупиняючи його. З однієї таки з поміж тих, які Бернард пропонував закрити, випливало, що саме він був головним підозрюваним. Отак. кинув Бернард через плече. Він сперся рукою на одвірок і озирнувся на неї. «По тривалих роздумах я дійшов висновку, що нема кращого за мене кандидата на цю посаду. Не бачу жодних проблем у тому, щоб продовжувати роботу в ІТ і одночасно виконувати обов'язки мера. Загалом, я вже і так це роблю!» Він підморгнув Джулієті. «Стабільність, знаєте?» І вийшов. Решту робочого дня, і ще набагато довше, ніж Пітер вважав за потрібне, Джульєта вводила його в курс справ. Передусім їй потрібен був помічник, який ходив би на виклики і відповідав по рації. Раніше це робив Холстон. Бігав верхніми 48-ма порохами і розбирався з порушеннями. Заступник Марнз сподівався, що ці обов'язки перебере на себе Джульєта з її молодшими і сильнішими ногами. Ще він казав, що симпатична жінка добре вплине на настрої в суспільстві. Джуліета здогадувалася про його справжні наміри. Вона підозрювала, що Марнс хотів витворити її з офісу і залишатися на самоті зі своєю текою з привидом під обкладинкою. І добре розуміла це бажання. Тож, відіславши Пітера Білінгза додому зі списком квартир і торгових точок, які слід було відвідати наступного дня, вона нарешті змогла сісти за комп'ютер і переглянути результати вчорашнього пошуку. Виявилися цікаві речі. Імен було не так багато, зате знайшлися великі текстові блоки, ніби закудовані, нісенітниця з дивною пунктуацією у незрозумілому регістрі. Окремі слова, вона впізнавала, але здавалося, що вони не на своєму місці. Ці об'ємні абзаци, розкидані по домашньому комп'ютеру Холстона, виявилися там уперше понад три роки тому. Час збігався, але найбільшу увагу Джульєти привернуло те, як часто ці дані траплялися в матеріалах, розпорошених усім масивом, іноді сягаючи більш ніж за 10 тек у глиб. Здавалося, хтось доклав неабияких зусиль, аби їх приховати, але й подбав про збереження чисельних копій, не наче боявся втратити. Хоч би що це було, Джульєта зробила висновок, що дані справді закодовані, значить дуже важливі. Вона відломила маленьку скипку хліба і вмочила її в кукурудзяну пасту. Потрібно було зібрати повну версію незрозумілих символів, щоб надіслати її до машинного. Там знайдеться кілька достатньо розумних хлопців і найперше – Вокер. Вони розплутають, бодай, щось із цього коду. Зробила це, доїла хліб і наступні кілька годин відслідковувала ланцюжок подій, який змогла відокремити за останні роки перебування Холстена на посаді. Складно було збагнути його дії, відсіяти важливе від пустого, але вона підійшла до завдання методично, як до будь-якого пошкодження, адже вирішила, що має справу саме з цим. І з пошкодженням. Поступовим і серйозним виведенням з ладу. Майже непоправним. Втрата дружини стала тріщиною в прокладці чи в фіксаторі. Усе, що в Холстоні розвалилося на шматки, вийшло з-під контролю. Можна було мало не автоматично простежити аж до її смерті. Джулієта відразу зрозуміла, що в його робочому комп'ютері не було жодних таємниць. Холстон, очевидно, став нічним звіром, як вона сама, годинами засиджуючись за монітором у своєму помешканні. Це була ще одна їхня спільна риса. І ця думка лише зміцнила її рішучість. Те, що вона могла обмежитися домашнім комп'ютером, давало змогу відсіяти переважну частину даних. Жінка також збагнула, що більшість часу Холтон вивідував таємниці своєї загиблої дружини, як і Джулієта нині куперсалася в його минулому. Це був їхній найглибший зв'язок. Вона сиділа і вивчаючи останнього добровільного прибиральника, як він сам колись вивчав свою дружину, сподіваючись відшукати ту страшну причину, що змусила людину обрати заборонений світ за межами бункера. Зрештою Джулієта почала натрапляти на деталі, які поєднувалися в моторошну картину. Скидалося на те, що Елісон, дружина Холстона, розкрила таємницю старих серверів. Той самий спосіб, який зробив доступними дані Холстона для Джульєти, виказав секрет і Елісон, а потім і Холстону. Зосередившись на електронному листуванні між подружжям, відзначаючи пік спілкування після опублікування статті, у якій описувався спосіб відновлення видалених даних, Джульєта намацала вірогідну зачіпку. Вона чимраз більше переконувалася, що Елісон знайшла щось на тих серверах. Найскладніше було визначити що саме. Джульєта не мала впевненості, що впізнає це навіть якщо натрапить на нього. Вона перебрала кілька версій навіть можливість того, що подружня невірність змусила Елісон так розлютитись, але Джуліетто достатньо добре відчувала Холстона, щоб розуміти безпідставність цієї теорії. А далі вона помітила, що кожен ланцюжок операції повертався до тієї несенітниці, хоча й шукала будь-якого приводу, щоб відкинути її, бо нічого не могла второпати в тій мішанині символів. Чому ж тоді Холстон і особливо Елісон витрачали так багато часу на ці ієрогліфи? Реєстр операції демонстрував, що ті файли залишилися відкритими протягом годин, мов би, переплутані літери, і символи можна було прочитати. Джульєті вони здавалися цілковито незнайомою мовою. То що ж змусило Холстона і його дружини піти на очищення? За висновком мешканців бункера, Елісон збожеволіла її опанувала одержимість зовнішнім світом, а Холстон зрештою не витримав горя. Але Джулієта ніколи в це не вірила. Їй не подобалися збіги. Коли вона розбирала машину і лагодила її, а за кілька днів виникала нова проблема, зазвичай потрібно було просто пройти за кожним кроком попереднього ремонту. Відповідь завжди була там. До цієї загадки вона ставилася так само. Значно простіше провести діагностику, якщо цих двох змусила вийти одна і та сама причина. тільки Джульєта не могла зрозуміти, що ж це було. І десь у глибині душі вона боялася, що розгадка її позбавить здорового глузду. Джульєта потерла очі. Коли знову перевела погляд на стіл, її увагу перевернула така Джанс. На ній лежав медичний висновок у справі Марнза. Вона відсунула документи, взяла невеличку записку під ним, яку Марнз написав і поклав на тумбочку поряд із ліжком. Це мав бути я. Так стисло, подумала Джульєта. Втім, до кого з тих, хто залишився в бункері, він міг звертатися. Вона перечитувала ті слова, але з них нічого не можна було вичавити. Отруєна вода була в його баклазі, а не в баклазі Джанс. Таким чином її смерть стала ненавмисним убивством. Цей термін виявився новим для Джульєти. Марнс прояснив ще одну деталь у законодавстві. Найгірше обвинувачення, яке вони могли сподіватися висунути проти зловмисника, це невдалий замах на вбивство заступника, а не на дешеве інсценування нещасного випадку, що спричинила смерть мера. Це означало, що навіть якби вони завели справу на вбивцю, ту людину могли б послати на очищення за те, що вона не змогла отруїти Марнза. Тоді як за те, що випадково сталося Джанс, її засудили б усього до п'яти років умовного терміну і громадських робіт. Джуліета подумала, що найбільше бідолаху Марнза надірвала зневажлива справедливість. Надії на справедливий суд життя за життя не було. Ці дивні закони, на додачу до болісного усвідомлення, що він ніс отруту на власній спині, глибоко ранили його. Він мусив жити з цим непомірним тягарем і нестямним розумінням, що їхня гарна спільна мандрівка закінчилася смертю коханою. Джулієта тримала в руках передсмертну записку і проклинала себе за те, що не вгадала намір старого. Це пошкодження можна було передбачити. Проблема мала вирішення. Достатньо було б невеличкого профілактичного ремонту. Шериф могла б щось сказати, якось достукатися до заступника. Останні кілька днів надто багато працювала, намагаючись втриматись на плаву, і не помітила, що чоловік, який привів її сюди повільно, розвалюється просто у неї на очах. Сигнал електронної пошти про надходження листа перервав її тривожні думки. Джуліета потяглася до мишки і далі, собі лаючи, напевно, за великий обсяг даних, надісланих до машинного відділу кілька годин тому, відхилено. Мабуть, не можна було за один раз посилати стільки інформації. Але це був лист від Скотті, її друга Зейті, який раніше передав їй флешку. «Терміново йди сюди», – було написано в листі. Дуже дивне прохання. Незрозуміла і водночас лиховісна, особливо зважаючи на пізню годину. Джуліета вимкнула монітор, дістала флешку з комп'ютера на той випадок, якщо у неї знову будуть гості, і на мить замислилася. Чи не надягти пасок зі старим пістолетом Марнза? Підвелася, підійшла до шавки з ключами і провела рукою вздовж м'якого паска, намацуючи впадину, яку пряжка за десятки років вичевила в старій шкірі. Знову подумала про лаконічну записку заступника і подивилася на його порожній стілець. Врешті-решт вирішила залишити зброю на місці. Обдивившись стіл і переконавшись, що взяла ключі, вона вибігла за двері.